Enzun testua. Itze egin berdugu Pisa txostenak utzi dituen emaitzen inguruan, eh? Asiako ekatera dituzten nota honenak evaluak eta horretan, baina ez dakigu ze puntutaraino honek jarri barko luketen luken auzitan sistema edo hezkuntza sistema bat edo aldiz goraipatu besteren bat. Bueno, Alemania Maria 12. tokian ikusi dugu zientzietan, 14.renean matematikan, eh? Pentsatzen dute emaitzak pozik hartuko zituztela. Bai, gainerako Alemanian konta handiko gaia da Pisaren txosten hau. Lehenengo Pisat txostena 2000eraren urtean oso emaitza eskazak ema situelako Alemaniako eskuntza sistemari buruz. ezta Eze oroar sistemari, baizik eta gizarte parekidetasunaren estandarreta aderasle horretan, ikusten zelako zelan klase sozial basuko ikaslek ez zutela ba, bertako edo etorkinak ez ziren ikaslek zituzten errastasunak, ez da, ikasterak orduan. Orduan, 2000 datikona beti Alemania alegindu da adirazle horretan hobetzen eta gizarte parekideta edazunaren adirazle horretan emaitza hobeak hartzen. Nena dela, kontuan eukibar da, Alemaniako eskuntza sistema oso sorrotza dela, eta amaik amabi urterekin dagoeneko lanbide ezik prestakuntza ikasiko dutenen gizarte zati hori bastre dutagelitzen. Dala, amaik amabi urterekin ume batzuei esaten zaie eurek lanbide ezik ikasiko dutela amazei urterekin, beraz, e, horrek ez dira sartzen pisatzoztenean, eta... Baina zerratik ez ezaten zai hori? Notetan okarrago da biltzen ezaten zai hori? Hori da, ustez, eh, bokazioa da, bokazioa hitzera ah. erabiltzen dute, baina eh, azkenengo urtetan, eh, ba hori, ba, gelditzen, soberakin esaten zai, ez da? Ba, zelanen notetan horren onak ez dira numeak, amaik urterekin eh, eskuntza sistema akademikotik, zelen baita esatearen, Unibertsitatera joateko E, aukera izango ez duten ume horrek e, sistematik e, bastertzen diran. Beraz, e, hori nahiko traumatikoa izaten da Alemanian, baina hala ere e, egunkariek gaur nabarmendu mendu duten izan da zelan e, Alemaniak emaitza honak izan dituen pintza txosten honetan, baina horrek ez duela kalitatea neurtzen, ez da, ba, dinodan e, kontuen gaitik. Itzegin behar dugu pisa txostenak utzi dituen emaitzen inguruan, Eh, Asiako ekatera dituzten nota honenak ebaluak eta horretan baina ez dakigu ze puntutaraino honek jarri beharko luketen er, luken auzitan sistema edo hezkuntza sistema bat edo aldiz goraipatu besteren bat. Bueno, Alemania Maria 12 tokian ikusi dugu zientzietan, 14 matematikan, eh? Pentsatzen dute emaitzak pozik hartuko zituztela. Bai, gainera Alemanian konta handiko gaia da Pisaren hau. lehenengo pisat txostena 2000erren urtean oso emaitza eskazak ema situelako Alemaniako eskuntza sistemari buruz. ezta Eze oroar eh, sistemari, baiziketa gizarte parekidetasunaren eh, estandarretan, adierazle horretan, ikusten zelako zelan, klase sozial basuko ikaslek ez ezutela ba, bertako edo etorkinak ez ziren eh, ikaslek eh, zituzten errastasunak, ez da, eh, ikasterak orduan. Orduan, 2000-tikona, beti Alemania alegindu da eh, adierazle horretan obetzen, eta gizarte parekidet edasunaren adirazle horretan emaitza hobeak hartzen. Nena dela, kontuan behar da, Alemaniako eskuntza sistema oso zorrotza dela, eta amaik amabi urterekin dagoeneko lanbide ezik prestakuntza ikasiko duten gizarte zati hori bastre gelditzen agerritzen dela. Amaik amabi urterekin, ume batzu behi esaten zaie, eurek lanbide ezik ikasiko dutela amazei urterekin, beraz, e, horrek ez dira sartzen pisatzoztenean eta... Baina ez pisanere, zergatik ezaten zai hori? Notetan okarrago da biltzen ezaten zai hori? Hori da, ustez, e, bokazioa da, bokazioa ah. itxera erabiltzen dute, baina e, azkenengo urteetan, e, ba hori, ba, gelditzen, soberakin esaten zai, ez da, ba, zelanen notetan horren honak ez dira numeak amaika urtarekin e, eskuntza sistema akademikotik, zelan baita esatearen unibertsitadera joateko aukera izango ez duten ume horrek eh, sistematik eh, bastertzen diran. Beraz, eh, hori nahiko traumatikoa izaten da Alemanian, baina hala ere eh, egunkariek gaur nabarmendu dutene eh, izan da zelan eh, Alemaniak emaitza honak izan dituen pintsatzosten honetan, baina horrek ez duela kalitatea neurtzen, ez daba, dinodan eh, kontuen gaitik. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Entzun testua. Bueno, ta Mandelaren bizitza sin jaknola ja kontatzen hasita, mm -hmm. derri gorran aipatu bar dugu, Clinicis Butek zuzenduzuen Invictus. Mandela presidente zen urtean 94-99ra izantzen ego Afrikako presidente, 95garren urtean jokatu behartzen Munduko Kopa errukbian, eh Burgess Prince eh, talleak, gertatzen zen Ego Afrikan ba, jokalari guztiak zuriak zirela, eta zaleak ere bai, eta orduan erabak izuden Mandelak, egin ba, behartzuela kampaina bat, herrizarri zerri beltzek ere animatu zezaten euren selekzioa. Bai ez, gara jartan Ego Afrikan egia zan errukbi taldea zurien taldea zan, eta orduan beltzek etzuten e, ba, begion ez ikusten, normalan aurkaria e, babestentzuten ba, e, bertako taldea baino gehiago, ba bat beltzek futbolago gokoso telako, ez. Orduan hori ikusita, eh, mandelak nolabait nortasuna, nortasun berri bat eraikitzeko alegintzen da bai beltzak eta eta eta zuriak batzen, e, kirolaren bitartez, ez, errugbiaren bitartez. Eta Klinisbutek istoriori kontatzen du. Klinisbutek Klinisbutek oinarri hartzen du e, John Carlin kasetariaren El factor Gainera duela gutxi esteliburu bat atera du, Mandelari buruz, eh, Karlinek eh, Mandelaren irri barrea. Eta kontua da, niri nik aitortu bardet, eh, naiz eta Clint Eastwoodek oso, oso zine eh, tradizionala egiten duen, ba oso gogoko dudala eh, Clint Eastwood. Pelikula ona da, baina nire gustorako bainaiko pelikula zuria da, ez? Ematen digu Mandelaren erretratu zerutiar bat, e, igual ba, komunikabideetan, azken biegunotan e, ikusi izan duguna. Eta nire ustez, e, ba, bueno, pertsonaia guztiek badaukate bere alde iluna, ez? eta horren arrastorik ez dago inbiktu zen. Esate baterako Mandela karasoak ditu bere familiarekin, eta filme, filmean ez agertzen da, baina iradoki egiten da, ez, ez, ez, ez, ez gara horretan sartzen, Eta gero, ez tegu aztu behar ere, iruro gaiakaren amarkadan, e, borroka armatuaren aldeko autua egin zuela. Mm? Eta hauek datuak dira, eme dutekara jotzen bani ma dugu, ba, estatu batu entzat, e, terroristen zerrendan dan egon zen, bimila sortzi garren urtera arte. Ez, e, Baizetan, laeroita mahiroan bakeren nobelzaria, jaso. Bueno, alako kontradizioak daude. Ez, e. Eta orduan, niretzat eredu bat da, ez niretzat eredu da bere ibilbidea. Baina bere ibilbide horretan ere badaude e, alde ilun batzuk, eta ez ditugu nolabait e, baztertu behar ba, pertsonaia bedeinkatzeko. Eta gero, daukan ona da politikari modura, berak ez bere iragan ukatu. Bueno, ta Mandelaren bizitza ziak nolaia ja, osoen kontatzen hasita mm -hmm. derriggorren aiipatu behar dugu lin butek zuzen zuen invictus. Mandela presidente zen urtean laeroita maluti larogeita meretzea izan zen Hego Afrikako presidentela eroita hamabozgarren urtean jokatu behartzen munduko kopa Errukbian eh, Bur Prince eh, taldeak karo gertatzen zen Hego Afrikan jokalari ba, guztiak zuriak zirela eta zaleak ere eta orden erabaki zuen mandelak ba, inbertzuela kanpaina bat, Herrizarri beltzek ere animatu ezaten euren selekzioa. Bai, es. Garai hartan Afrikan egia san errupi taldea, zurien taldea izan eta orduan beltzek e, ba, ez e, ba, zuten babegiones ikusten. Normalan aurkaria babesten zuten, bertako taldea baino gehiago, ba bat beltzek futbolagokozutelako, es. Orduan hori ikusita e, Mandelak nolabait Nortasuna, nortasun berri bat eraikitzeko, alegintzen da bai beltzak eta eta, eta zuriak batzen e, kirolaren bitartez, ez, errokbiaren bitartez. Eta klin izbutek historiori kontatzen du, klin, izbut, klin izbutek e, oinarri hartzen du e, John Carlin kasetariaren faktoru mano liburua, e, gainera duela gutxi beste liburua bat atera du, Mandelari buruz, e, Carlinek e, Mandelaren irri Eta kontua da, niri, nik aitortu bardet, e, naiz eta Clint Eastwoodek oso, oso zine e, tradizionala egiten duen, ba oso gogoko dudala, Clint e, Eastwood, pelikula ona da, baina nire gustorako, bainaiko pelikula zuria da, ez?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 Eta gero, e, ez tegu aztu behar ere, irurogei agarren amarkadan, e, borroka armatuaren aldeko autua egin zuela. Mm? Eta hauek datuak dira, eme dutekara jotzen bani emadugu, ba, estatu batu entzat, e, terroristen zerrendan egontzen zen, bimila sortzi garren urtera arte. E... Baizetan laroita mairuan bakeren nobelzaria jaso Bueno, alako kontradiziak daude ez? Eta orduan niretzat eredu bat da, ez niretzat eredu da bere ibilbidea Baina bere ibilbide horretan ere badaude e, alde ilun batzuk Eta ez ditugu nolabait e, bastertu behar ba, pertsonaia bedeinkatzeko Eta gero daukan ona da politikari modura berak ezuela bere iragan aukatu Amaitu da entzun gaia. idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Ezin dut testua. Loren kolorei esan ayaa ematen diegu arroza gorria amaitasuna, arroza zuria purutasuna, arroza hori, bueno, egia esan ez dakiz ere duen arroza hori batek. Interneten begiratu dut eta ala ere etzaite argi geratu. Bueno, orain ahaztugu ke ematen diogun esan ayaa. Zein da zure gustuko kolorea lore batean? Nik ez nuke hakingo esaten, baina badakit lore urdinek karreta ematen didatela askotan eta akien badago arrazoi bat horretarako. Edertasuna baliteke, eh? baina urritasunak ere zerikusia du. Zientziaren neremon sartu gara, kolore urdina berezia da zientzaren munduan. Lorei dagokionez urdina oso kolore berezia da. Lore gutxi direlako urdinak proportzean esan dut, eh. Ez da kolore ohikoena. Orain naziarteko zientzialdi taldi batek Italiarra gehienak lore jakin bat aztertu dute, petunia, eta kolore urdinarekin lotu dute azterketa. Nola sortzen dira petunia urdinak? Zergatik dira urdinak petunia batzuk eta beste batzuk ez. Erantzuna petunearen petaloen zeluleten zeluletan dago paretetan gainera. Loreen petaloak zelula zegin daude, nola ez? Bizi duen dira eta bizi duen gehienak ezala, ba, zelula zegin daude. Eta zelulak azken batean, Ura ez betetako pontshatxo txikiak dira. Ur horretan flotatzen bizia gertatzen da. Han daude proteinak, han dago denea molekula, han daude ribosoma, mitokondria, bueno, bizitzeko behar ditugun beste elementu guztiak ere, han daude. Zelularen barruko urr horretan. Baina zelula barruan ez da gertatzen, ez da zelula barruan bakarrik ez da gertatzen bizia. Osagai batzuk sartu eta irten egin behartute zeluletatik eta horretarako Ate moduko batzuk daude zelulen paretetan. Pompaitzurako molekula batzuk barrurantz edo kanporantz produktu jakinak pompatzen dituztenak. Kalzioa edo potasioa edo protoia edo ura bera, edo kasuaren arabera. Tira, ba, petunia urdinek, lorieak berriz ere, akatzaundi bat dute zeluletako pareten bi pompatan eta biak dira protoien pompak. Ez dituzte protoiak behar bezala sartzen zeluletan eta horrek ondoriak ditu. Petunien petaloen zelulak inguru azidoa behar dute barruan eta horretarako protoiak sartu behar dituzte. Protoirik ez sartzen akabo inguru azidori eta zelula barruko kimika erabat aldatzen da. Hainbat kontu gertatzen dira sate baterako. Ez dute argia berdin xurgatzen barruko eta islatzen barruko molekulek eta produktuek. Ondorioz, hoikoa den kolore bat izaten dute, kolore urdina. Bitzia da biziaren kimika, ezta? Zeluloen barruan proteiak sartu eta lore horia da laranja edo izango duzu. Protoirik ez sartu eta kolori urdina lortuko duzu petunietan beintsatz. Ongi etorri, norteko ferrokarrilera. Loreen kolorei esan aia ematen diogu, arroza gorria amaitasuna, arrosa zuria purutasuna, arrosa hori... Bueno, egia esan ez dakizea diderazten duen arrosa hori batek interneten begiratu dut eta ere, ez argi geratu. Bueno. Orain, ahaztuguk ematen diogun esan aia, zein da zure guztoko kolorea lore batean? Nik ez nuke jakingo esaten. Baina badakit lore urdinek arreta ematen didatela askotan. Eta akian badago arrazoi bat horretarako. Eder tasuna, baliteke. Eh? Baina urritasunak ere zer du. Zientziaren ere sartu gara. Kolore urdina berezia da zientziaren munduan. Lore dagokionez urdina oso kolore berezia da. Lore gutxi direlako urdinak. Proportzean, esan edut, eh? Ez da kolore oikoena. Horain naziarteko zintziale taldi batek Italiarra gehienak lore jakin bat aztertu dute, petunia, eta kolore urdinarekin lotu dute azterketa. Nola sortzen dira petunia urdinak? Zergatik dira urdinak petunia batzuk eta beste atzuk ez. Erantzuna petuniaaren petaloen zeluleten zeluletan dago paretetan gainera. Loreen petaloak zelula segindadode, nola ez? Bizidunen zatiak dira eta bizidunen zati gehienak ezala, ba zelula ez egindadode. Eta zelulak azken batean, Ura ez betetako poltsatxo txikiak dira. Ur horretan flotatzen bizia gertatzen da. Handaude proteinak, handago denea molekula, handaude arribosoma, mitokondria, bueno, bizitzeko behar ditugun beste elementu guztiak ere handaude. Zelulen barruko urr horretan. Baina zelula barruan ez da gertatzen, ez da zelula barruan bakarrik ez da gertatzen bizia. Osagai batzuk sartu eta irten egin behartute zeluletatik eta horretarako Ate moduko batzuk daude ude zelulen paretetan. pomppaitzurako molekula batzuk barrranttze edo kanporantz, produktu jakinak pompatzen dituztenak kalzioa, edo potasiua edo protoiak edo ura bera edo kasuaren arabera. Tira ba, Petunia urdinek, lareak berriz ere, akatsa handi bat dutezeluleetako pareten biponatan eta biak dira protoien pompak.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 Ez dute argia berdin xurgatzen barruko, eta islatzen barruko molekulek eta produktuek. Ondorioz, oikoaz den kolore bat izaten dute, kolore urdina. bitxia da biziaren kimikazta. Zelulen barruan proteiak sartu eta lore horia do laranja edo izango duzu. Proteirik ez sartu eta kolori urdina lortuko duzu, betunietan behintzat. Ongiet horri, norteko ferrokarrilera. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun eranzunak beko laukietan.